אנחנו ש... עושים שבת אצל ההורים של אשתי, שותים, אתם יודעים, כוס מים, כוס יין, מים גם. <laughs> ו... ו... וכמובן הילדים שלנו שם גם, כל הזמן, ואז כולנו שומעים את הברכה עבור יין ושומעים את הברכה, ואחר כשאנחנו אומרים לחי, כן? שותים, אז פתאום אנחנו... סוף שבוע אחד, כשאנחנו הולכים לבקר ההורים שלי בירושלים, הגענו שם והם ממש אוהבים שם מיץ אחד של תות בלנה, שנראה לי הרבה אוהבים, הוא אדום, אוקיי? ואז ממש כאילו אומרים, סבא, סבא, כן, זה ההורים שלי. תתנו לנו וזה, ואז... מיץ, ואז הם אומרים קאפה, ואחד השני אומרים, סליחה, אה... שלי ממש... ממש נגד אלכוהול, ויין אפילו, וברכת יין ולחם. אז ממש היה מצחיק, כי ילדים מביאים משהו שקורה בתוך המשפחה, ואני ובגלל לא שותים יין בבית, זה פשוט קורה אצל ההורים. ואז כאילו הם את הסוף שאנחנו לא שותים כמעט כל יום יין, ועושים דיכיים, ואז עושים... חגידה, זה משהו של הילדים עושים, תרבי כל הזמן, כי זה יתרדום גם, זה מזכיר ליין. בכל זאת, צריך להתפלל כשאולים לשבור את כל המחסום שמפריע לנו, אז לא בגלל זה, פשוט הנושא שקראתי זה איך לשבור את הקיר. איך לשבור את הקיר או חומה כשנמנות לכם והיום אני רוצה לדבר על זה שלכל אחד יש איזשהו קיר, איזשהו מחסום שכאתגר לכל, לכל מאמין כדי להגיע למקום איפה שאלוהים רואה אותו, כדי להגיע למקום הנכון. יש קיר לא רק לפני זה, יש גם קיר לפני יחסים בין המאמינים, גם, לא רק בין מאמינים ולא מאמינים. יש גם, גם קיר לפני לא מאמינים שאנחנו מכירים אה, כדי לבשר להם. אז היום אני רוצה לדבר איך לשבור את הקיר הזה. ולפי דוגמה, אני, אנחנו נקרא מסיפור של יריחו, אה, העיר יריחו, שהעם שלנו לקחו, אתם יודעים, בצעקה, אחרי שבע ימים החומות נפלו, והם לקחו את המקום. שאלוהים נתן להם, כאילו שם. אבל זהו הקום שלכם. ואתם יודעים, הרבה פעמים, יש מאמינים שאומרים, טוב, נו, אם יש בעיה, אם יש איזשהו הכר, אם יש איזשהו... אה, קימן, צריך פשוט להכריז ולצעוק ולהתפלל חזק, ואז אלוהים נשבור את הכיבוש. Okay. והרבה פעמים זה לא, לא קורה, לפעמים זה כן קורה. ופה בסיפור הזה אנחנו נקרא ש... משהו קרה אחרי שהם צעקו, כמובן מהצדדים <טע> שזה אלוהים, כן? אבל לאן שהוא איכשהו, הוא אמר להם לצעוק <טע סל> <קש> ביום השביעי, והיה בזה איזה שגוע, אוקיי? אז äh, אני מאמין שבגלל זה אלוהים לא אמר להם לעשות את זה ביום הראשון. הוא לקח אותם מסביב, שבע פעמים, והם היו צריכים לשתות, לא לדבר, לשתות. זה נראה לי הדבר הכי קשה בכל גבוהה. דווקא כשאתה חושב אותה נכון, אתה צודק, אתה לא רוצה לדבר, אתה לא רוצה למד, ואלוהים אומר, תשתות. תשתות, למה? כי כשאתה מדבר, הרבה פעמים המילים שלך הולכות יותר קדימה מהמחשבות שלך. תתארו לעצמכם את הסיפור הזה. הם באים ורואים את החומה, חומה, טבעי, הוא היה אומר להם, טוב, אם אתם מאמינים, תעשו משהו, כן? הם היו כאילו לגבש, להגיד, וואלה, יש בניות וזה. הוא אומר להם, שבע ימים אל תדמרו, תשתקו. ויש סיבה לזה. למה הוא אומר? כי בשבע ימים האלו הוא חינק בתוכם ונתן להם דברים שהם לא היו מקבלים אם הם לא עשו סיבוב שבע פעמים, כן? מסביב הגילה. בואו נפתח ספר יהושע, פרק ו' ואנחנו נראה אתכם, הדברים, העקרונות שהיו בתוך העם שלנו בזמן שהם שתקו ופשוט עשו מה שרימון אמר, וביום שביעי בצעקה הזאת שהם עשו ביום שביעי באמת היה כוח. אבל הסוד זה לא בצעקה, זה לא בהכרזה. טוב, אני מכריז עכשיו. מה אתה מכריז אם אין לך כלום? אז הוא בתוך השבע ימים שם משהו בתוכה, כוח מסוים. עקרונות, שדרכן בצעקה אלוהים עושה פעולה הזאת ושובר את הקיר. אוקיי? אנחנו מדברים, הנושא הזה איך לשבור את הקיר בחיים ולהגיע למקום איפה שזה מורה אותם. פרק ר׳, מי שתיים. ויאמר ה' אל יהושע, ראה, נתת בידיך את יריחו ואת מלכך, גיבורי החיה, וסבותם את העיר, כל אנשי המלחמה, עקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת, ששת ימים. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות, היובלים לפני אהרון, וביום השניי תסוגו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקיעו בשופרו, והים במשוך בקרן היובל, היובל כשם אכן את כל השופר. יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה החומה, העיר תחתיה. ויעלו האף איש נגדו, ויקרא יהושע בן נו אל הכהנים, אליהם: שוא את אהרון הבריאה. ושם הכהנים יישאו שבע שופרות, ויובלים לפני אהרון. אדוני ויאמר אליהם עברו וסובו את העיר והחלוץ אז אנחנו רואים פה שהוא נותן להם סתר מסוים, מה לעשות? וכמו שאמרתי לפני זה, אפשר לראות פה עקרונות מסוימות שאלוהים שם בתוך העם שלנו, כדי היום ללמד אותנו שנשבור את הקיר זה לא פשוט. קודם כל צריך לשתות, כמו שאמרנו. הוא אמר להם, שבע ימים תשתקו, אל תדברו. כי כשאתה מדבר יש לך מחשבות שלך, יש לך דעה שלך איך לעשות את זה, פתאום באמצע יתחיל איזשהו דיון איך אפשר לפתור את הבעיה, וכמובן יהיה בלגן, וחברים, תאמינו, הקיר לא ייפוע. בגלל זה, זה הוא אומר להם, תשתיקו. ורק אחרי שבע ימים, תכריזו ותצרקו. אותו עיקרון זה בחיים שלנו, חברים. כשיש לך בעיה ויש לך קיר לפניך, אנחנו צריכים קודם כל לשתוק לפני אדון ולשמוע למה זה קרה. מה קורה פה? למה הקיר הזה גדול לפניי? ודבר ראשון, העיקרון הראשון שמאוד חשוב שבלי זה הקיר לא יפול, זה קודם כל הסכמה. זה לקבל את העובדה שיש לך כאילו, שיש לך חומה. החולה, האם הוא לא מסכים שהוא חולה, הוא לא צריך את החולה, הוא לא יכול לה. כמו שחוטא, עד שהוא לא יבין שהוא בן אדם החוטא, הוא לא ירגיש צורך לחזור בתשובה. אז הרבה מאמינים חושבים, טוב, אני כבר מאמין, אין לי שום אה, קירות ואין לי שום חומות ותבלילי, זה הנקודה שצריך להתחיל אם אתה לא תסכים, אם אתה לא תקבל את ההוכחה, אז אי אפשר לעשות טוב. אוקיי, קודם כל צריך להסכים עם זה ואם אתם סופרים אולי סיפור של אה, אה, אחד מהשבטים בשם יהודה כן? הוא היה אחד מבני יעקב, וכשהוא יצא מאחים, היה לו חלק מסוים של החיים בנפרד מאחים שלו. הוא התחתן והיו לו בנים, וכשהבן הראשון התחתן, הוא לא נשאר זרע לאשתו בשם תמר, אתם זוכרים? והוא נפטר. ואז הוא נתן לו בן השני, הוא גם נפטר. היה לו עוד בן, אבל קטן. הוא אומר, תחכי ותעשה משהו גם טוב. ואז בן עובר, הוא ברור, כאילו שוכח ולא נותן לו, לטמא את הבן הזה. וסיפור ממשיך. אה, היא כבר לא גרה באותו בית, היא גרה במקום אחר, וכשהיא באה למקום הזה, איפה שהיא היא ראה את זה והיא התלבשה בגצונה וכשהוא בא ולא, הוא לא מזהה אותה הוא לוקח אותה לחדר, למלון, אני לא יודע, ועושה איתה מה שהוא עשה ואז היא נכנסה להיריון עכשיו, הוא צריך לחזור עם, עם איזשהו שכר, כן? ו... היא אומרת לו, איך אני, איך אני יודעת שאתה תחזור באמת? אז תשאיר את הדברים שלך. והוא משאיר שם שלושה דברים, אני לא אכנס לפרטים, מה כן, מה הוא משאיר. הוא משאיר את, את, את, את הדברים שלו. שם... איך? הוא את שבט שלו. אמן. שיר שיר שיר. זה הדברים שהוא ישן. זה הדברים שהוא ישן. הוא ישן בבתי אבשמות. נכון. אבל כשהוא חוזר, הוא לא מוצא אותה. <laughs> כן? <laughs> <נילה>. <laughs> עכשיו, כשהיא נכנסה להיריון בזמן <laughs> המשיך, אה, <פשיח>, כן? <laughs> הוא שומע שמיעה שסמר היא בזנות. ואז הוא כזה, איך זה יכול להיות, זה מלכרך את השם שלי. היא הייתה אישה של הבנים של שלי, צריך לשרוף אותה. הוא נותן טיר חזר. ואז בזמן שהוא uh, בא ועושה את זה, והיא שמעה את זה, תמר באה עם הדברים שלו ואומרת, זה אתה. ממך הילד הזה. שני ילדים, די. אתם זוכרים? היה פרץ וזה רץ, כן? במחלה הוא אומר, לא, זה לא שלי, אבל אחרי שהיא מראה את הדברים שלו, אין לו לא מה לעשות. ואז אין לו מה לעשות חוץ מלהסכים שזה שלו. עכשיו תחשבו ככה, אם הוא לא היה מסכים, <אז> היא הייתה נשרפה עם הילדים שלה. החיים של הילדים האלו נולדו. והשם הראשון של הבן זה כמו שאמרנו זה פרץ או פרץ, כן? שממילה לפרוץ. היא גם פריצת הדרך. אוקיי? פריצות. ובעצם בגלל שהוא ו... בקטע הזאת הוא כן חזר בתשובה שהוא לא היה צודק לפני, כן? אז נלד את הפרס, נלד את פריצת הדרך. זאת <עורית> זה הדבר הראשון שמפריע לבן אדם לא להסכים עם החס שלו או עם הבעיה שלו, לקבל פריצת הדרך לחייו. הרבה פעמים אתה פשוט שם בקבר את פריצת הדרך שלך על סיבה אחת, כאהבה להסכים שאתה לא צודק. איך זה יכול להיות? אני אחד מה-12 בנים של יעקב, איך זה יכול להיות? אני מאמין כבר חמש שנים, איך זה יכול להיות? אני בן של רועי קהילה, שאני יכול להיות לא צודק, ועל זה אנשים, הרבה אנשים, נופלים ולא מקבלים פריצת הדרך הלאה. החומה נשארת, הקיר נשאר שם. כי פריצת הדרך זה קודם כל, דבר ראשון אמרנו, בהסכמה. להסכים שיש את זה, יש לך בעיה, יש לך מה דבר שני, אנחנו רואים שהם היו חמושים. היה להם נשק וכל מיני דברים חמושים. והרבה פעמים אנחנו חושבים להיות חמוש, להיות עם הנשק או להיות עם החרם זה, זה דבר ה'. <אח> וזה נכון, אבל זה לא רק ידע על דבר ה'. הנשק הכי חזק זה הקשבה, נכון? הקשבה. <עכשיו> הקשבה. <עכשיו> לדבר ה'. אנחנו עכשיו נקרא, בואו נפתח אגרת שנייה לקוריתים, פרק י', אגרת שנייה לקוריתים, פרק י', ונסתכל, אגרת שנייה לקוריתים, פרק י', מפסוק שלוש, אנחנו נראה עכשיו הנשק הכי חזק של הכל ברוך הוא. אגרת שנייה מפסוק שלוש עד שש. כי פרדקתנו בבשר לא נלחם לפי הבשר, כי כלי מלחמתנו אינה של הבשר, כי אם חזקים הם לאלוהים להרוס מבצרים באשר עושים אנחנו תקבונות תגבו, וכל מרום המתנשא נגד דאב האלוהים ושובים כל מזימה למשמעת המשיח ונכונים למקום נקמה מאת כל מיני אם תשלם משמעתכם. אמן. <coughs> אז אנחנו רואים פה דבר אחד שצריך אתה יכול לקחת הרבה תקטושת שלך, כן? תקטושת? תקושת, תקושת. תחמושת? מה? מה? תחמושת. תחמושת. זה משהו גם שמים, נכון? מה? זה חמש משהו שמים. כן. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כלומר, אני צריך ידע טובה, אני צריך ללכת לבית ספר תנכי, אני צריך לא יודע מה, אבל אם חסר דבר אחד שזה הקשבה, חסר לך נשק הכי חשוב, ופה מה שקראנו זה הקשבה לדבר אדוני, זה לא רק ידע, זה הקשבה לדבר אדוני. וזה משהו היה בואו נחזור לישוע, כן? אנחנו לא נקרא, פשוט שנסתכל על זה, פרק ו'. רואים שקודם כל היה, היה להם הסכמה שיש את הקומה, יש את הקיר, דבר שני, הם היו חמושים. וזה בשבילנו הקשבה, להיות חמוש בהקשבה. אוקיי, מקשיבו. דבר שלישי, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה התמדה. Okay. הם הלכו עד הסוף. התמדה או הקדשה זה הולך ביחד. כי בלי התמדה זה לא הקדשה. אף פעם לא. אבל בהקדשה זה הקדשה. Okay. אני פשוט, כל הסיפור הזה נפלא בשבילי. שעם שבע ימים הם מקשיבים לאדום והם בשקף. הם לא אומרים שום דבר. כמה פעמים אנחנו ש... המנהיג בא, אומר לנו משהו, ההורים שלנו באים ומאכלים לנו משהו טוב. על מילה אחת אנחנו יורים בהם עם מי עמידים. לא יכולים לשתות. זו <אח> <זה> הסיבה <אח> למה הקיר לא הם שבע ימים, הם שתקו. <אח> מה אתם חושבים, <אח> זה קשה או לא? אתה מסתובך, עושה סיבובים, <אח> הקיר ענק. אנשים מלמעלה מסתכלים ובטח צוחקים, מה אתם עושים פה? דושה, אוקיי? איזה ענווה פה, אולי, ממש. התמדה, ללכת עד הסוד, לא לעצור באמצע. יש אנשים שהתחילו לעבוד על הבעיה, פתאום זה לא, לא עובד? אתה לא עוצר, אתה עוזר אז לא לעזור. לא לעזוב. אהלן. אז לא לבטל, אבל לא, לא, לא לעזוב, כן. דבר רביעי, סדר עדיפויות. סדר עדיפויות. Okay. אנחנו רואים פה שאלוהים אומר לישוע, תעשה סדר ככה וככה וככה. תשים דברים האלו פה, תשים אנשים שם, זה הסדר שלי. זה סדר עדיפויות שאני רואה צריך להיות. אתם <תראות> רואים, זה לא סתם אלוהים אומר את הדברים האלו, כן? <תראות> כי אנחנו רוצים להבין מה היה פה בצעקה הזאת, בהכנזה הזאת. ודבר <תראות> רביעי שאמרנו, זה סדר עדיפויות. <תראות> הרבה פעמים בן אדם אומר, יש לי אבל בלי סדר עדיפויות זה לא מספיק. יש אנשים שיש להם התמדה באי סדר בחיים שלהם. כלומר, התמדה ובלאגן, הם ממש מיימנים לשמור את הבלאגן שלהם, אוקיי? אז חייב שיהיה התמדה בסדת עדיפויות. הרבה פעמים אתה שם בחייך את הדברים שבונים את הקיר הזה. אז מה אתה ממשיך להתפלל שאלוהים ישבור את הקיר אם עקרונות שלך לא נכונות, לא נכונים? הסדר עדיפויות. הרבי כן? ו... שלנו הרבה פעמים מלמד איך לעשות את הסדר שלנו. קודם כל, הנקודה, ההתחלה, או הנקודה, כן? מאיפה להתחיל, זה מתפקיד אלוהים, זה משירות האדום, ואז אתה מתחיל לבנות את החיים שלו. מוסיף את הדברים של האדון מסביב, מה שאתה עושה, מסביב החיים שלך, במרכז זה החיים, זה החיים שלך, אז שום דבר לא יקרה. ודבר חמישי, אנחנו רואים פה שהם היו צריכים לשים קדימה ארון הקודש. ארון האדוני. איפה שהיה דבר אדוני, איפה שהיה נכותות של אלוהים, איפה שאלוהים היה מגלה את עצמו לעם שלנו, איפה שהוא היה מדבר אל הכוהנים שלנו. הדבר הזה, הקופסה הזאת, הארון הזה, לא כל כך גדול, אבל בתוכו אלוהים בחר לשים את הנוכחות שלו, מדבר על זה שלא צריך להיות מישהו גדול כדי שאלוהים יהיה חי בתוך. תחשוב על זה, אם הוא היה בא בתוך הקופסה הזאת קטנה, ועשה נסים ונפלאות, בעם שלנו ניצחו הרבה אויבים, כמה הוא יכול לעשות אם הוא חי בתוכה, בן אדם חי, לא קופסה מתה, אבל בן אדם חי בשביל האדום, כמה יותר הוא יכול לעשות? לנצח את כל האוהבים. בגלל זה, אתם אומרים, דבר חמישי, כדי להכיר לפה, העיקרון חמישי, זה צריך לשים יחסים שלנו עם האדום קדימה. קדימה. לא עבודה שלנו, אריאלה שלנו, איפה שבאמצע הקהילה, כן? היחס עם האדון קדימה. אפילו אני אכנס יותר עמוק לזה, בתוך המעניינים שאנחנו מדברים, כן? כולם פה שמים בסדר עדיפויות, אספות בשבת, כן? אני יודע, שישי, שלישי, עושים את זה. אבל אפילו בזה אני יכול לא לשים אדון לפני. אני שם שירות שלי לאדון לפני האדון. זה הבדל, חברים. צריך לשים קודם כל יחסים עם האדון קודם, ואז שירות. זו הסיבה למה הרבה פעמים שירות לא מצליח. אני מתעטבן בשירות איכשהו למה, אני לא מבין מה קורה. יש מריבות בין אחים. כתוב שבעלינו של האוהבים של האדון, הנוכחות שלו חי, אז למה הוא לא חי? למה מריבות פה? סיבה ראשונה זה ש... לא שמת אדום לפניך. לפני. אתה שום שירות ועבודה, וצריך פה לעשות. חזרות לשירים שלנו, כן? שאנחנו שרים. לא יודע מה. אבל שוכחים לבלות עם האדום. הזמן שלנו, אישי. דבר פשוט, אבל מאוד חשוב. בלי זה, שום קיר לא יקבל. ו... אתם זוכרים שלפחו את ארון הקודש, האו, האו, האו, האויבים מעם שלנו, הם הפסיקו לנצח. בזה היכול, אתם זוכרים את זה, כן? ובזה יש גם סמל, שמשהו שאתה תוקף, קודם כל, כמו ששמה ארון הקודש, הוא נותן מכה על היחסים שלך עם האדון. זה מה שהוא רוצה לגנוב. לא כל כך ידע שלך, כמה אתה מכיר, כמה אתה יודע על אלוהים, כי גם שדים יודעים הרבה, אבל לא מקשיבים לך. אוקיי? אז מאוד חשוב שהדברים שהוא תוקף ונותן מכות על זה, זה יחס עם אלוהים. בלי זה פשוט אין לנו כוח לנצח את האויבים שלנו, כמו של העם שלנו. לא היה כוח, לא היה נוכחות של אלוהים, ללכת ולנצח את האויבים. חברים, ואז אנחנו רואים בסוף שהם פשוט עושים את הפעולה הקצרה הזאת, כן? הם צועקים, הם מכריזים, והכול נופל. עכשיו אנחנו רואים במה היה כוח. זה, זה לא סתם הכרזה. הם היו חיים חיים להם של הקדושה. כמו שאתה עושה את זה, את החמישה הקלונות האלו לאט לאט אתה מוריד איך אומרים? קלפיץ' אבן. אבן. קלפיץ'. לבנה? אבן, לבנה. אחד אחרי אחד אתה מוריד את זה פשוט. אבל אם אתה הולך נגד הקלונות האלו וסתם צועק אתה מוסיף ערך על ערך, אוקיי? פתאום אתה לא מבין איך זה יכול להיות נכנסתי לצום, נכנסתי לתפילות, והקיר יוצא שבוע. איך זה יכול להיות? יכול להיות שאנחנו לא חיים לפי הקרנות האלו שעוזרים לנו לענות את החומה הזאת. ודבר אחרון, חברים. שהגענו למקום הזה כבר, למקום איפה שאלוהים רוצים לראות אותם. שברנו את הקיר. זה לא סוף. אנחנו לא נקרא, אבל מישהו רושם יכול לרשום שבמדבר 34, מ-1 עד 7, כתוב, אלוהים אומר לעם שלנו, כשאתם נכנסים לארץ מובטחת, אתם חייבים לשים חולות כדי לשמור על מה שנתן. גבולות בצפון, בדרום, במערב ובמזרח. ואם אתם לא ישימו, האוהבים שיש בסביבה, הם ישימו בשבילכם את הגבולות, ובמקום זה שהאלוהים רוצה להרחיב אתכם, הוא הולך להקטין אתכם. ועצוב, אבל זה מה שקורה במדינה שלנו היום, זו דוגמה קלאסית של מה שאנחנו מדברים. יש לנו חברים אויבים מבחוץ, אבל חבל, יש לנו גם אויבים שגרים בתוך הארץ, בתוך המדינה שלהם, שהם קוראים לזה, מדינה, אוקיי? זה okay? נקרא פלסטינה. אז המדינה בתוך המדינה. זה גם יכול להיות בתוך מאמין, חברים. אם הוא מרשה לשטן להיכנס לחיים שלו, אז הוא יגנוב, ויעשה את המקום שלו. עכשיו, מה זה גבולות האלה? מה גבול עושה? מה גבול עושה? מגדיר. מגדיר, נכון. הוא חוטף את האדמה, ואפשר עכשיו לראות מה שלי ומה לא שלי, נכון? בשבילנו להבין מה זאת אומרת לחיים שלנו לשים את הגבולות על ירושה שקיבלנו ונכנסנו ושאלוהים נתן לנו את הירושה כן? הזאת, החומה, נפל, החומה נפלה. הגבולות האלו נקרא מצוות וכבר ה' זה מה שמבדיל בין שלנו ולא שלנו זה מה שמבדיל בין טוב ורע זה גבול, זה עושה גבול, זה מה שמבדיל בין לבן ושחור. וחברים, אנשים שבתוכם אין גבול הזה של דבר ה', הם מתחילים להתבלבל לבן עם שחור וטוב יברח. וחבל, אבל שטן מנסה היום להכניס את זה גם לשטח של הקהילה. הוא מנסה להגיד להם, ויש מנהיגים כאלו שאומרים תזמרו את התנ״ך. זה סתם כי מה הוא אומר בסגוריים? בסוגריים הוא אומר לא צריך גבולות בוא נתנה ביחד ישראל, לבנון, סוריה לא צריך גבולות בוא נעשה שלום זה משהו שאתה מנסה לעשות ושמעתי uh, סרטון מנהל של עיתון, הוא מרא לסרטון של אפיפיור, שלא מזמן נתן מסר לחמש דקות, של חמש דקות, שהדבר אחד שיכול לעשות אותנו, כל העולם אחד, זה אהבה. הוא לא אומר אהבה של אישו המשיח, הוא אומר אהבה. מה זאת אומרת אהבה? אהבה זאת אומרת לקבל את כולם. קבל את כולם. ואז מראים אנשים כמו גם מיהדות, אבל זה לא אמיתי, אני חושב, כן, אמיתי זה שהיה, גם מנצרוים, גם מאיוונליתים, גם כן, כולם, בודהיסטים, בזה, שאומרים, וואלה, הוא הגיע לנקודה, הוא אמר מילה שצריך עכשיו ללכת על פי זה, זה אהבה. אבל חסר משהו שם, אלה, מה של אישור המשיח, שזה לסלוט חן את ה... עכשיו, העיקרון הזה של כבודות, של דבר ה', אנחנו חייבים להשתמש גם במשפחות שלנו, גם עם הילדים שלנו, להגיד להם מה אפשר, מה אי אפשר מההתחלה. לשים את הגבולות האלה. וכשאתה נכנס לחברה של לא מאמינים, אתה חייב לשים גבולות קודם. כלומר, להגיד מי אתה. כשאתה אומר שאתה מאמין, שמת את הגבול. מה זאת אומרת שמת את הגבול? כשאתה מאמין, פתאום בן אדם מרגיש שוואלה, אני לא יכול להגיד מילה זאת או להיקלט פה, הוא ינסה אולי, אבל יהיה יותר קשה. או לצחוק בפתיחות ממש מלוכלכות, כי למה? אתה שמתם כולו. אבל אם אתה לא תגיד קודם שאתה מאמין, ואתה תחכה להזדמנות שבה, אני לא רואה שאתה מעט צריך להתחיל לבשר, כן? תבין אותי נכון, לא להיות כזה, כן? לפעמים צריך, כמו שיוחנן המפיל עליה, כן? אבל אם אתה רואה הזדמנות, ואני לא תופס דגים, אבל אני... לעומת תלונות רכוניות מרבע שלנו, כן? אתה גם לא רוצה אה, להפחיד אותם, כן? יש אה, אומנות בזה איזשהו טכניקה, כן? אבל מה אני אומר? לפחות אתה חייב להגיד מי אתה, כי אם לא, הם יבחרו להגיד מי אתה. עם החוקים שלהם, הם פתאום יתחילו לשים את הגבולות ולהכניס אותך יותר פנימה. ואז להיכלל ידכינו, לדבר שטויות, ואתה כזה לא נוח לך להגיד, נו חבר'ה, בוא נשיג, זה לא נכון. איך אני יכול להגיד לא נכון, כי אם לא מאמינים אפילו, אני יכול להוכיח רק מאמינים. אתה מבין? כשאתה מבקר, יהיה לך יותר קשה ויותר קשה. הם ישימו את הגבולות בשבילך. אז חברים, שאלוהים ימירך אותם. שהוא יעזור לנו לשבור את הגבולות, לשים את הגבולות. בינינו ובין העולם הזה, מה בין היחסים עם העולם הזה, ושאנחנו נהיה אנשים שאלוהים קרא לנו להיות בדמות של יהושע משיחנו לאדוני. אמן.